Santa Lucia eguna da gaur Jostunen eguna, biztaren zaindariaren eguna Baina beste zerbait ere badu honek Urteko laburrena omen da Eta omen hori, ozen esango dugu ze Horra inguruko teoriak asko dira Gaur esate baterako jakin dugu xan Urteko eguni laburrena Santo Tomas eguna dela Eta beste askoren zaberriz, jaren hogeta laua Gabon gauari toki askotan Gabonetako San Juan esaten omen Omen, omen, hori ez da oso zerioa beraz gauzak zehazteko asmoz, pello zabalari laguntzaskatu diogu, pello zabala arratsaldean., hon. Arratxalde hon, eusana. Bueno, gaur alda eguni motxena, eguni laburrena? Egun na, hola, erabat hartuta ez, hori geroago izaten da. Mm? E, Arratxaldetik, esango genuke, eguzkia hola, ba, irabazten azten da nekoa edo, baina horre ere badago, hola, konfuzioetik bat edo. Mm? Gaur da, ba, eguzkia beherena, jaisten denean, ortsa sortzi egun pasatzen ditu, uh -huh. minutu baten barruan. Bai. Etorregatik, ba, minutu hori jartzen da, ba, bostak amabigutxiagoan, gutxiagoan, egonda, egonda, egonda, eta alako batean, gaurkoan pasatzen da, ja, ba, bostak e, amaika gutxiago edo. Eh? Eta orduan, hombre, horrezaten da, haiba, gaur, e, luzatzen du eguzkiak bere txangoa ez eta bueno, beste nik lau bat egon lehenago segundo batzuk irabazten ja zidala, zidala, eta ya irabazia txikia da, ola indikan baina, arantzaldetik bai, horregatik esango da, alarga eldia edo esaten dan hori, bai, da nori, eta gainera esan eraza arrasko dago ez da, eta eh? euskera ere. bai eguna laburra dela esaten duten esa era kasko dira hmm. dena dela, bello, e, zuk naturalen mentzoa liburuan diozu, badela esa era bat egunik laburrena abenduaren sortzia dela dioena eee, bueno, egunik laburrena edo, arratsalde eh, laburrena uh -huh. edo, eguzkia ya, bajuena, ja, bajuena heistu denekoa, hori, eta bederatzian ja, pitin bint bat, pichin bat irabazten asten daia, gorakako, indarrorekin gertatzen dena dago izetik gurendika minutua galtzatiko, ala, nagi, nagi nagi dako, Nekuan agibat ez ere gaurrez, Bai gaurrez da gartu bere gien. Zai, okonsta itzen zai, jekitzen. Eta jekitze hori, bai, orendikan minutu ka, minutu ka dihoa. Eta, ja, etzitik aurrera, ba, minutua baino eskesago, e? ia minutu berdi, eta hola. Baina, galtzen jungo da, urterrelaaren lau arte. Uhum. Eta Orduun hoxe bila kontatzen baditugu izatik edo arrattzenaldetik irabazten duena eta izetik altzen duena, Ordun eguna oroar ban ikuste hogeian hogeita batean hogeita bilan hortxe izango litzzakelaia ja, ba, justugorena. Esateko. Okay. Ja. Beraz herrioxakoek er arrazoi. Zebera ientzat, hilaren <laughs> hogeita bata, santo Tomas aguna da laburrena, beraz zortxe dabitza, eh? Hori, eh, hori, eh, bai goizari eta erratzalderi, ozia sea, begiratu gabe, argiari bakarri begiratuta esango genuke, bai hogeita batean, hogeita bila, nortxe dala. Eta Gabon gauaren horrek eratentzia mandigu, jakindu gulako toki askotan, Gabon gaua ikusten dutela laburrena bezala, eta gainera esaten diotela Gabon san juan. Aha. Bueno, bai, horren naesten dira. Bueno, San Jonetako San Juantsua eta horrekin baita ere gabonar izate zuen alako tradizio hundi ba, bat. Ba, mokorra hundiago jarri zurtan batez ere lehnagoko zu bajo hartan, está? Tardun no le bai luzatu naia. Ba, San Juanetan E, guna, luzatu luzatunaia da bezala, ba orain <laughs> indarre ema nahiko betere guzkiari hasiai irabasten estan. Bueno, ehazten den, eh, baina esan du, oraindik ere egun batzuk zaeskiola. Beste bai, ta esaera zaharrekin gaurko egun aipatu, beste batzuk abenduran 8 eta beste bai. batzuek gabogan gaua, Oraindik ere 21 bata, 22a, hortxe hortxe, basiko da eguna luzatzen esan du. Ordutun ja izan leike ja irabasten ari daia ja, eguna, eh. Papellos ba, ondo ospatu dos eguna, todos ontado si